I nije vam grehota ako se poslije određenog vjenčanog dara s nagodite. Allah zaista sve zna i mu udarje. A onome među vama koji nije dovoljno i mučan da se oženi slobodnom vjernicom je to one u vašem vlasništvu robinje vaše vjernice. A Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vaše ta jedne vjere. I ženite se njima s dopuštenjem vlasnika njihovih i podajte im vjenčane darove njihove kako je običajno kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive s ljubavnicima. A kada one kao udate počine blud, neka se kazne polovicom kazne i propisane za slobodne žene, to je za onoga od vas koji se boji bluda. A boljevam vam je da se uzdržite, Allah prašta i samilustanija. Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi i da vam oprosti. Allah svezna i mudar je. Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s pravog puta skrenete. Allah želi da vam olakša, a čovjek je stvoren kao nejako biće. O vjernici! Jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte, ali dozvoljeno vam je trgovanje u zobostrani pristanak i jedni drugi je ne ubijajte. Allah je doista prema vama milostiv. Onoga ako to nepravično i nasilno uradi, mi ćemo u vatru baciti, to je Allahu lahko. Ako se budete klonili veliki grijehova, oni koji su vam zabranjeni, mi ćemo preći preko manji izbada vaši. I uvešćamo vas u divno mjesto. I ne poželite ono čime Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz objelja njegova molite, Allah zaista sve dobro zna. Mi smo odredili nasljednike svemonome što ostave roditelji i rođaci, a onima s kojima ste sklopili ugovore, Odajte njihov dio. Allah je zaista svemu svjedok. Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima na drugima i zato što oni troše i svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsusta vode brigu onome o čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti, a one čiji se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite. Kad vam postanu poslušne, onda im zulom ne činite. Allah je zaista uzvišeni velik. A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njezine porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti, jer Allah sve zna i u svemu je obavješten. I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinjstvo činite i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu, Allah zaista Ne voli one koji se oholi hvališu. One koji škrtari tražu drugi da budu škrti. I koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao. A mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. I one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu. ani ni Allaha ni u onaj svijet ne vjeruju. A kome je šeitan drug. Za umu je drug. A šta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i da od onoga što im Allah daje udjeljuju, kad Allah onima njima sve zna. Allah neće nikome ni trunku nepravdje učiniti. Dobro dijelo On će umnogostručiti i još od sebe nagradu veliku udati. A šta će tek biti kad dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao sjedoka protiv ovih? Tog dana bi jedva dočekali oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv poslanika dizali,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 Onda ima čistu žemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite. Allah zaista briše grijehe i prašta. Zar ne vidiš kako oni kojima je da dio knjige pravi put zamjenju za zavlodu i žele da i vi spravog puta skrenete? Allah dobro pozna neprijatelje vaše. I Allah je dovoljan zaštitnik. I Allah je dovoljan pomagač. Ima jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru. Čujemo, ali se ne pokoravamo. I čuj, ne čulite, i rajna. A da oni kažu čujemo i pokoravamo se, i čuj, i pogledaj na nas, bilo bi za njih bolje i ispravnije, ali Allah je ni zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko njih vjeruje. Ovi kojima je knjiga data, u ovo što objavljujemo povjerujte, ono potvrđuje kao istinite ono što već imate. Prije nego što izbrišemo crte lica i ne damo im oblik kakav je straga, ili prije nego ih prokunemo kao što smo prokleli one koji nisu u subotu poštovali, Allahova ova se mora izvršiti. Allah neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit manje grijehove otoga kome on hoće. A ona i ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki. Zar ne vidiš one koji sebe smatri od grijeha čistim? Međutim, Allah oslobađa od grijeha onoga koga on hoće i nikome se neće, nikoliko trun jedan nepravda učiniti. Pogledaj kako izmišljaju laž o Allahu, a to je dovoljno da se teško ogriješe. Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio knjige kako u kumire i šetana vjeruju, a one zna bošcima govore, oni su na ispravnijem putu od vjernika. Njih je Allah prokleo. A onome koga je Allah prokleo, nećeš naći nikoga ko bi mu pomogao. Kad bi oni bilo kakav udiju u vlasti imali, ljudima ne bi ništa dali, Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao zavidjeli? A mi smo Ibrahimovim potomcima knjigu i mudro uzdali i carstvo im veliko darovali. I bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odrećali. Njima je dovoljan džehennem oganju žareniji. One koji ne vjeruju dokaze naše, mi ćemo sigurno u vatru baciti kad im se kože ispekuju zamijenit ćemo im drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je zaista silan i mudar. A one koji vjeruju čine dobra djela uvešćemo sigurno u dženecke bašte kroz koje će rijeke teći. će je vječno i zauvijek ostati, a u njima će čiste žene imati i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti. Allah vam zapovjeda da odgovorne službe onima koji su i dostojni povjeravate. I kada ljudima sudite da pravično sudite, uistinu je divan Allahu savjet. Allah doista se čuje i vidi. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i za vas rješenje ljepše. Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, pa ipak žele da im se pred šeitanom sudi, a naređeno im je da ne u njega, a šeitan želi da ih u veliku zavodu navede. Kad im se kaže, prihvatite ono što Allah objavljuje i poslanika, Vidiš licemire kako se od tebe sasvim okreću. A šta će tek biti kad ih zbog dijela ruku njihovi pogodi kakva nesreća? Pa ti dođu konući sa Allahom. Mi smo samo htjeli da učinimo dobro i da bude sloge. Allah dobro zna šta je u srcima njihovim. Zato se ti ne obaziri na riječi njihovi i savjetu ih i reci im onima ono što će ih dirnuti. A mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se prema Allahovom naređenju pokoravali, a da oni koji su se sami prema sebi ogriješili dođu u tebi i zamole Allaha da im oprosti i da i poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv. I tako mi, gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok zasudi u sporovima medusobnim tebe ne prihvate, I da onda zbog presude Tvoje u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. A da smo mi njima naredili poubijajte se ili iselite iz zavičaja svoga malo ko od njih bi to učinio. A kad bi oni onako kako im se savijete postupili, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri. I tada bismo i mi sigurno veliku nagradu dali i na pravi put ih usmjerili. Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku, bit će u društvu vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih ljudi, kojima je Allah milost svoju darovao, a kako će oni divni drugovi biti. Ta blagodat će od Allaha biti, a dovoljno je to što Allah sve zna. O vjernici, Budite oprezni i nastupajte ili u četama ili odjednom svi. Među vama ima i takvih koji će sigurno klijevati i koji će, ako doživite poraz, reći Sam Allah nije milo svoju kazao što s njima nisam bio. A ako vas stigne kakvo dobro od Allaha, On tada sigurno govori kao da između vas i njega nije bilo ljubav poznanstva. kamo sreće je da sam bio s njima pa da postigne veliki uspjef. I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žele da žrtvuju život na ovom svijetu za onaj svijet. A onoga ako se bori na Allahovu putu pa pogine ili pobjedi, mi ćemo sigurno obilno nagraditi. A zašto se vi ne biste borili na Allahovu putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu koji uzvikuju gospodaru naš? Izbavi nas iz ovoga grada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 stičit smrt. Pa kad bili u visokim kulama, ako ih stigne kakvo dobro oni vele, ovo od Allaha. A snađe li kakvo zlo govore, ovo je zbog tebe, reci, sve je od Allaha. Pa šta je tim ljudima? Oni kao da ne razumiju ono što im se govori. Sreća koja ti se dogadi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio, mi smo te, kao poslanika svim ljudima posali, Allah je dovoljan svjedok onaj ko se pokorava poslaniku pokorava se i Allahu a onaj ko glavu okreće pa mi te nismo poslali da im čuvar budeš lice jeri govore pokoravamo se a kada odu od tebe onda neki od njih noću snuju nešto što je suprotno onome što ti govoriš i Allah naredi da se ono što oni snuju pribilježi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 A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurno šeitana slijedili. Zato se bori na Allahovu putu, pa makar bio, a postići i vjernike. Allah će zaustaviti silu oni koji ne vjeruju. Allah je jači i kazni njegove sustrožije. Onaj ko se bude za dobro zalagao, bit će i njemu udiju u nagledi. A onaj ko se bude za zlo zauzimao biče i njemu udje u kazni. Allah nad svim bdi. Kada pozdravom pozdravljeni budete ljepšim od njega od pozdravite ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti. Allah će vas nema drugog boga osim njega sigurno sabrati na sudnjem danu. U to nema ni malo sumnije, A čije su riječi od Allahovih riječi istinitije? Zašto se podvajate kada su u pitanju licemeri koje Allah vrati u nevjernike zbog postupaka njihovih? Zar želite da na pravi put uputite one koje Allah u zabludi ostavio? A onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nikada nećeš napravi, pravi put putiti. Oni bi jedva dočekali da i vi budete nevjernici kao što su oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvatajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isale, a ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete i nejednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvatajte. Osim onih koji se sklone kod nekog plemena s kojim vi imate ugovore na napadanju ili vam dođu, a teško im je da se bore proti vas ili plemena svog. A da Allah hoće, okrenuo bi ih proti vas I oni bi se u istinu protiv vas borili. Ako vas takvi ostavi na miru i ne napadaju vas, i ako vam ponude mir, onda vam Allah ne daje nikakve prava protiv njih. Vi ćete nailaziti i na one koji žele da budu bezbjedni i od vas i od naroda svog. Kad god se pozovu da budu mnogobošci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se oni ne okane vas i ne ponude vam mir, I ne prestanu uvojevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god i stignete. Puno pravo vam dajemo protiv njih. Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika. To se može dogoditi samo nehotice. Onaj ko ubije vjernika nehotice, mora osloboditi robstva jednog roba vjernika i predati krvarinu porodice njegovoj. Oslobođene krvarine jedino ako oni oproste. Ako pripada narodu koji vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora osloboditi ropstvo jednog groba vjernika. A ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstvo jednog groba vjernika. Ne nađe li? Mora u zastupce postiti dva mjeseca da bi Allah primio pokajanje. Allah sve zna i mudar je. Onome koji hotimično ubije vjernika, kazna će biti džehennem u kome će vječno ostati. Allah će na njega gnjeju svoje spustiti i prokleće ga i pat njemu veliku pripremiti. O vjernici, kada u boj krenete na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nas zove recite, ti nisi vjernik. Kako biste se domogli ovo zemajski dobara ta, u Allaha su mnoge dobiti. I vi ste prije kao oni, pa vam je Allah darovao milost svoju. Zato uvijek sve dobro ispitajte, a Allahu je zaista poznat ono što radite. Vjernici koji se ne bore, o oni koji su za borbu nesposobni, nisu jednak i onima koji se na Allahovu putu bore i metcima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući i metke svojih živote svoje,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 Bili smo potlačeni na zemlji, odgovorit će, zar Allahova zemlja nije prostrana, izar se niste mogli nekudi seliti, ređit meleki, i zato će njihovo prebivalište biti džehennem, a užasno je on boravište. Samo nemoćni muškarcima i ženama i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta, Allah će ima nade oprostiti, jer Allah briše grijehe i prašta.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 a u obavljajte molitvu u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju. Nemojte malaksati, tražeći neprijatelja. Ako vi trpite bol, trpe i oni bol kao i vi, a vi se još od Allaha nadate onome čemu se oni ne nadaju, Allah sve zna i mudar je. Mi tebi objavljujemo knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavlje i ne budi branilac varalicama i zamoli oprost od Allaha, Allah u istinu prašta i samilostanje. I ne brani one koji su u dušama svojim podmukli, jer Allah nikako ne voli onoga ko je podmukao griješnik. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a oni snima. I kad noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan, Allah dobro zna sve ono što oni rade. Eto, vi ih branite na ovom svijetu, Ako ko će ih pred Allahom na sudnjem danu braniti ili ko im zastupnik biti, onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, naći će da Allah prašta i da je milostje. Onaj ko grijehu radi, Na svoju štetu ga je uradio. A Allah sve zna i mu udar je. A onaj ko kakav prijestup ili grijeh počini, pa time ti nedužna čovjeka potvori, natovario je na sebe i klijetvu i grijeh očiti. Da nije Allahove dobrote i njegove milosti prema tebi. Neki pojedinci njihovi su bili naomili da te prevare, ali su samo sebe prevarili, a tebi nisu nimalo naudili. Tebi Allah objavljuje knjigu i mudrostu. I učite onome što nisi znao, velika je Allahovo blagodat prema tebi. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine, ili da se uspostavlja sloga među ljudima. Ako to učini iz želje da Allahovo naklonost tekne, mi mu sigurno veliku nagradu dati. Onoga koji se suprotstavi postaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit da čini što hoće i bacit ćemo ga u djehennem, a užasno je boravište. Allah sigurno neće oprostiti da njemu druge smatraju ravnim, a oprostit kome hoće ono što je manje od toga, a daleko je zaluta onaj ko smatra da je Allahu u nekoravan. Oni se mimo Allaha ženskim komirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šejtanu prkosniku, Prokleo ga Allah, a on je rekao, ja ću se sigurno potruditi da preotmijem za sebe određen broj tvojih robova i na ću ih sigurno na stramputice i primamljivaću ih sigurno lažnim nadama i sigurno ću im zapoviditi pa će stoci uši rezati i sigurno ću im narediti pa će stvorenje Allahova mijenjati a onaj ko za zaštitnika šejtena prihvati, a ne Allaha, doista će propasti. On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šeitan obeća samo je obmana. Njihovo prebivalište bit će džehennem i oni iz njega neće naći spasa. One koji vjeruju čine dobra djela uvešće mu dženecke bašće kroz koje će rijeke teči, u kojima će vječno i zauvijek ostati. Allahovo je istinito obećanje, a čije su riječi od Allahovi istinitije? To neće biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika knjige. Onaj ko radi zlo, bit će kažnjen za i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika, ni pomagača. A onaj ko čini dobro, bio muškara ili žena, a vjernike, Učiće će u džennet i neće mu se učiniti nikoliko truni jedan nepravda. Koje bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineće još i dobra djela i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu. A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah sve zna. Oni traže od tebe propise o ženama. Reci, Allah će vam objasniti propise o njima. Nešto vam je već kazano u knjizi o ženama, sirotama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 Iako vi budete lijepo postupali, Allaha se bojali pa, Allah dobro zna ono što radite. Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojima koliko to željeli, ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvijestnosti. Iako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili pa, Allah će zaista oprostiti i samilostan biti. A ako se njih dvoje ipak rastave,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 Allah je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji I Allah je kao gospodar dovoljan Ako on hoće, vas će uklonuti o ljudi A druge dovesti, on je kadar da to učini Onaj ko želi nagradu na ovom svijetu pa U Allaha je nagrada i ovoga i onoga svijeta A Allah sve čuje i vidi O vjernici, budite uvijek pravedni Svjedočite Allah radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka bi on bogat ili siromašan, ta Allah ovo je da se brine o njima. Zato ne slijedite strasti, kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbegavali pa Allah zaista zna ono što radite. O vjernici, vjerujte u Allaha i poslanika njegova, i u knjigu koju on svome poslaniko objavljuje, i u knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke njegove, i u knjige njegove, i u poslanike njegove, i onaj svijet, daleko je zalutao. Onima koji su bili vjernici, i zatim postali nevjernici, pa opet postali vjernici i ponovno postali nevjernici i pojačali nevjerovanje, Allah doista neće oprostiti i neće ih na pravi put izvesti. Bolnu patnju navijesti licemjerima, koji prijateljuju s nevjernicima, a ne s vjernicima, zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu. On vam je već u knjizi objavio, kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače bit kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u djehennemu lice mjere i nevjernike. One koji iščekuju šta će biti s vama, pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu, zar nismo bili uz vas? A ako sreća posluži nevjernike, onda govori njima, zar vas nismo mogli pobijediti, zar vas nismo odbranili od vjernika? Na sudnjem danu Allah će vam svima presuditi. Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike. Lice mjeri misle da će Allaha prevariti i On će ih zavaranje varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvo obave, lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, Allaha gotovo da i ne spomenu. Neodlučni su kome će se privoljati, da li ovima ili onima a onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nećeš naći načina da ga napravi put u putiš. O vjernici, ne prijateljujte s nevjernicima umjesto s vjernicima. Zar hoćete da pružite Allahu očegledan dokaz protiv sebe? Lice mjeri će na samom nuđe hennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći. Ali oni koji se pokaju i poprave, I koji čvrsto Allaha prihvati vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bit će s vjernicima. A Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati. Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajuči. Istinu je rekao uzvišeni Allah.